Розділ 16. Вона вже спустилася на перший поверх і простувала коридором до виходу, коли раптом відчула якусь дивну млість у животі. Жіночий туалет вона знайшла саме вчасно. Вскочила в одну з кабін, зачинила за собою двері і її шалено вивернуло. Вона звела дух і стояла, заплющивши очі, вся тримтяча, проте водночас її розбирав сміх. Коли вона востаннє бачилась із Джонні, з нею сталося точнісінько те саме. Груба відплата? Вчасно поставлена крапка, як ото в кінці книжки? Вона затулила руками рота, стримуючи те, що поривалося назовні, сміх чи, може, крик. І в темряві, під склепленими повіками, їй здалося, ніби все навкруги усупереч здоровому глузду пішло обертом. Мов величезне колесо фортуни. Вона залишила Денні в місіс Лебел, отож у домі було тихо і порожньо. Сейра піднялася вузенькими східцями на горище, клацнула вимикачем і засвітила дві голі лампочки, що звисали на шнурах з-під покрівлі. Валізи, з якими вони з Уолтом їздили у восільну подорож, стояли в кутку, і на їхніх жовтих боках ще красувалися монреальські наліпки. Валіз було три. Сейра відчинила першу, помацала по еластичних бічних кишенях і нічого не знайшла. Не знайшла і в другій валізі, і в третій також. Вона глибоко зітхнула, почуваючи себе трохи ошуканою і розчарованою. Але ці почуття переважувала полегкість. Величезна полегкість. Немає обручки. Шкода, Джонні. А втім, ані не шкода. Бо то було б уже щось схоже на містику. Сейра взялася засувати валізи на місце між великим стосом уолтових старих підручників і зламаним торшером, якого перекинув собака цієї ненормальної жінки, і якого Сейрі не ставало духу викинути. Та коли вона вже обтрушувала руки від пороху, збираючись полишити все це діло, якийсь тихий внутрішній голос озвався до неї ледь чутно. Глянула по верхах для годиці та й усе. Ти ж насправді і не хотіла знайти її сейра, хіба не так? Так, так, вона справді не хотіла нічого знаходити. І якщо той тихий внутрішній голос думає, що вона знов відчинятиме всі три валізи, то це чистісіньке безглуздя. Вона вже й так на 15 хвилин спізнилася забрати Денні. Уолт сказав, що приведе на вечерю одного із своїх старших партнерів з адвокатської контори. Це дуже важливо. Вона давно мала написати листа «Бетті Гекман». Бетті просто з Корпусу миру в Уганді вискочила заміж за сина неймовірно багатого кіннозаводчика з Кентукі. А ще їй треба навести блиск в обох туалетних кімнатах, зробити зачіску і скупати денні. Одне слово, її чекало аж надто багато справ, щоб гаяти час на цьому брудному і задушному горищі. Отож, вона знову відчинила всі три валізи і цього разу дуже ретельно обшукала бічні кишені. І в третій валізі, в самому кутку Приденці, знайшла свою обручку. Тоді піднесла її до світла голої лампочки і прочитала у усередині напис, такий же ясний, як і того дня, коли Уолт надів їй на палець цю обручку. Уолтер і Сейра Хезліти. 9 липня 1972-го. Сейра довго дивилася на обручку. Нарешті вона засунула валізи назад, вимкнула лампочки і спустилася з горища. Зняла з себе полотняну сукню, тепер уже геть запорошену, і надягла розкльошені штани і легку ковтинку. Тоді пішла до місіс Лебел, що мешкала в сусідньому кварталі і забрала Денні. Повернувшись додому, Сейра залишила малого у вітальні, де він почав жваво повзати по підлозі а сама перейшла до кухні готувати бризе і чистити картоплю. Коли м'ясо було уже в духовці, вона заглянула до вітальні і побачила, що Денні заснув на килимку. Взявши хлопчика на руки, сира віднесла його і поклала в колиску. Потім заходилася давати лад туалетним кімнатам. Та, незважаючи на всі ті клопоти і на те, що годинникова стрілка швидко бігла до призначеної години вечері, з голови їй усе не йшла, віднайдена обручка. Отже, Джонні так і вгадав. Сайра навіть могла точно визначити момент, коли це сталося, коли вона поцілувала його на прощання. Досить було їй подумати про Джонні, як її охопила якась дивна млявість, і вона сама не знала, з чого б то. Усе переплуталося. Іронічна усмішка Джонні, майже така сама, як колись. Його страхітливо виснажене тіло що здавалось аж світиться, тьмяне, мов не живе, волосся на голові. Усе це кричуще контрастувало з тими яскравими спогадами, які зберегла про нього її пам'ять. Вона ж таки захотіла його поцілувати. «Оближ про це думати», – стиха мовила Сейра сама до себе. Її обличчя в туалетному дзеркалі було, мов, чуже, збуджене, розпащіле і… Е, та чого там ховати? І сласно жагуче. Вона засунула руку в кишеню штанів, намацала обручку і майже, хоча й не зовсім, не тямлячи, що робить, укинула її в прозору, ледь голубувату воду в унітазі. Теж бездоганно чистому і зовні, і усередині. Може під час вечері містерові Трічесу з адвокатської контори Барібо Трічес, Мурхаус і Гендрон захочеться відлити, то щоб він не був вражений неприємною темною смугою при дні унітаза. Бо хто знає, які перепони можуть постати на шляху здібного молодого чоловіка в його сходженні на гору до сонму можновладців, правда ж? Хто взагалі знає щось на цьому світі? В унітазі тихенько хлюпнуло, і обручка повільно, наче знехотя, перевертаючись у прозорій воді, пішла на дно. А коли діткнулася фаянсу, сері здалося, що там легенько дзенькнуло, але то їй, мабуть, тільки причулось. У голові в неї гуло. Певно, після горища, де повітря було гаряче, затхле і сперте. А от коли поцілувала Джонні, то була насолода. Така насолода. Не встигши подумати, що робить, і таким чином діставши нагоду виправдатися перед собою, Сейра простягла руку і спустила воду в унітазі. Потужний струмінь з гучним плюскотом линув униз. Сейрі він здався ще гучнішим, бо вона міцно заплющила очі а коли розплющила, обручки вже не було. Одного разу вона вже пропала, і ось тепер пропала знов. Раптом ноги в сейри стали, мов ватяні. Вона сіла на край ванни і затулила обличчя руками. Гарячі розпащили обличчя. Ні, вона більш не поїде навідувати Джонні. Нічого доброго з того не вийшло. Тільки роз'ятрила собі душу. Уолт має привезти на вечерю свого старшого партнера. Вона припасла пляшку Мондаві і порушила сімейний бюджет, купивши кусень найдорожчого м'яса на бризе. Ось про що їй треба думати? Треба думати про Уолта, якого вона так любить, і про Денні, що спить у своїй колисці. Треба думати про сьогоднішній день. І коли вже вона зробила свій вибір у цьому безглуздому світі, то мусить жити так, як живеться. І забути й думати про Джонні Сміта і його чарівну іронічну усмішку. Вечеря того дня вдалася на славу. Лікар приписав вірі для зниження кров'яного тиску таблетки під назвою «Гідродіурал». Вони не дуже вплинули їй на тиск, ні на цент, як вона писала в листах, зате викликали млявість і запаморочення. Пройшовшись по кімнаті з пилососом, вона мусила сідати і відпочивати, а піднявшись сходами нагору, Сапала, мов, собака гарячого серпневого дня. Якби Джонні не сказав, що ті таблетки підуть їй на користь, вона б уже давно викинула їх на смітник. Лікар спробував дати їй інші ліки, але тепер у Віри так шалено билося серце, що вона перестала їх уживати. «Це таке діло, що без помилок не буває», – сказав лікар. «Але зрештою ми доведемо вас до пуття, Віро. Не тривожтеся». «А я й не тривожуся», – відрубала Віра, – «я покладаюсь на Господа Бога». «А вже ж, і це потрібно». Наприкінці червня лікар приписав їй гідродіурал у сполученні ще з одним засобом – альдометом – дорогими жовтими пілюлями, товстими і страхітливими на вигляд. Коли Віра почала приймати ті двоє ліків разом, їй довелося мало не кожні 15 хвилин справляти малу нужду. Її почав мучити головний біль, пульс став аритмічний. Лікар сказав, що тиск у неї знизився до нормального, але вона йому не вірила. Та й чого вони загалом варті всі ті лікарі? Подивитися тільки, що вони роблять з її Джонні. Покремсали всього, наче різники. Зробили вже три операції, на нього страшно глянути. Всі ноги і руки в рубцях і швах. А ходити без милиці й досі не може наче стара місіс Сільвестер. Ось він каже, що тиск у неї знизився. То чого ж вона весь час так препогано себе почуває? «Треба дати організмовий час звикнути до медикаментів», сказав їй Джонні. Була перша липнева неділя, і батьки приїхали навідати його. Джонні щойно повернувся з сеансу гідротерапії і мав блідий, виснажений вигляд. У кожній руці він тримав по невеликій свинцевій кулі, і, розмовляючи, піднімав і опускав їх, щоб розрухати лікті і наростити м'язи. За кожним таким рухом ще не зовсім загоєні рубці, що вкривали його руки вище і нижче від ліктів, випинались, а потім згладжувались. Покладися на господа Бога, Джонні, сказала Віра. Не потрібно тобі все це глупство. Покладися на господа бога, і він тебе зцілить. Віро, почав був герб. Ти на мене не віриш?" «Усе це глупство. Хіба не сказано в Біблії? Просіть і вам дадуть, стукайте і вам відчинять. Не потрібні мені всі ті згубні ліки, і не потрібні моєму синові лікарі, які тільки мордують його. Усе воно неправедне, марне і гріховне». Джоннір Вучко опустив свої кулі на ліжко. М'язи в нього на руках тремтіли. У шлунку млоїло він почував себе геть висотаним і раптом розлютився на матір. «Господь помагає тим, хто помагає собі сам», – сказав він. «Тобі зовсім не потрібен християнський Бог, мамо. Тобі потрібен чарівний джин, що вийде з пляшки і ввалить твої три бажання». «Джонні?» «Та це ж правда. Це ті лікарі вбили тобі таке в голову, всякі маячні думки. Губи її тремтіли, очі розширились, але сліз у них не було. Господь Бог вирятував тебе з тієї коми, щоб ти виконував Його волю, Джоне». А всі інші, вони тільки, тільки намагаються знов поставити мене на ноги, щоб я до віку не виконував божу волю в інвалідному кріслі. Не сперечаємося, мовив Герб, ні до чого в сім'ї чвари. Ні до чого в природі і урагани, а проте вони бурхають і бурхають щороку. І хоч би що, казав Герб, сварку було вже не спинити. Вона насувалася давно. Якщо ти покладешся на Господа Бога, Джонні, знов завела своєї віра, «Я більш ні на кого, ні в чому не покладаюся». «Мені прикро чути це від тебе», – сказала вона. Голос її звучав сухо і відчужено. «Слуги сатани пролазять скрізь. Вони прагнутимуть відвернути тебе від твого призначення. І схоже на те, що вони вже багато чого досягли. Тобі до треба зробити з цього якусь нескінченну виставу, правда ж? То я скажу тобі, що воно було. Був безглуздий випадок. Два шмаркачі їхали бік у бік. А тут трапився я. Із мене тільки пір'я полетіло. Ти знаєш, чого я хочу, мамо? Скоріше вибратися звідси. Оце те, чого я найду ще хочу. А ще хочу, щоб ти й далі вживала свої ліки. І, і спробувала спуститися з хмар на землю. Оце і все, чого я хочу. Я йду звідси. Віра встала. Обличчя її було бліде і змарніле. Я молитимусь за тебе, Джонні. Він дивився на матір безпорадно, прибито і нещасно. Людь його зникла, вилилася на неї. Вживай ліки», – мовив він. «Я молитиму Бога, щоб ти прозрів». Вона вийшла з палати із застиглим і незворушним, як камінь, обличчям. Джонні безпорадно поглянув на батька. «Даремно ти так, Джоне», – сказав герб. «Я страшенно стомився. А від цього не стаєш ні розважливішим, ні спокійнішим». «Егеш», – зітхнув герб. Здавалося, він хотів ще щось сказати, але промовчав. «Вона так і справді збирається до Каліфорнії на ті збори з приводу летючих тарілок. Чи що воно там?» «Так, але, може, і передумає. Тепер ніколи не знаєш, що їй стукне в голову завтра. А до тих зборів ще цілий місяць. Ти повинен щось удіяти. Вон як. Що? Замкнути її? Взяти під варту?» Джонні похитав головою. «Не знаю». Але, мабуть, час уже тобі подумати про це серйозно, а не вдавати, ніби нічого не сталося вона хвора жінка, ти не можеш цього не бачити. Герб голосно сказав вона не була хвора, поки ти не Джонні здригнувся, наче від удару. Ой, пробач, Джоне, я не хотів. Нічого, тато. Та ні, я справді не те хотів сказати. На гербовому обличчі відбилося страждання Слухай, піду на я за нею. Мабуть, вона вже розкидає по коридорах оті свої листки. «Іди». «Джонні, постарайся забути про все і думай тільки про одужання. Вона ж любить тебе, і я люблю. Немай на нас зла». «Ні, все гаразд, тату». Герб поцілував Джонні в щоку. «Треба йти за нею. Гаразд». Герб пішов. Залишившись сам, Джонні підвівся і невпевнено прошкандибав три кроки від ліжка до крісла. «Небагато». Але вже щось. Початок. Він ще дужче, ніж батько, шкодував, що так по-дурному напався на матір. Шкодував, бо в ньому дедалі більше міцніло дивне передчуття, що жити їй лишилося недовго. Вживати ліки Віра перестала. Герб умовляв її, улещував, потім почав гримати. Все було марно. Віра показала йому листи від своїх «друзів у хресті». Здебільшого нашкрябані карлючками і повні помилок, де всі ті люди підтримували її погляди і обіцяли молитися за неї. Однак жінка з род айленду яка також була на тій фермі у Вермонті, чекаючи кінця світу, разом зі своїм улюбленим собачкою Отісом, писала «Бог, ось найкраща медицина. Моли Бога, і Він тебе зцілить, а не ті доктори, що привласнили собі Божу силу». Бо хто ж, як не ті доктори, з допомогою диявола пустили по цьому грішному світі всякі раки. І кожен, хто трапить їм під ніж, хай навіть вирізати гланди, того рано чи пізно спіткає рак. Це вже перевірено, отож проси Бога, моли Бога, хай його воля стане твоєю волею, і ти зцілишся. Герб поговорив по телефону із Джонні, і другого дня Джонні подзвонив матері. Вибачився за те, що був з нею грубий, і лагідно, але настійно попросив, щоб вона знов почала пити ліки. Ну хоча б для нього. Вибачення Віра прийняла, а пити ліки рішуче відмовилась. Мовляв, якщо Богові завгодно, щоб вона ще пожила на цьому світі, він і сам про те подбає. А якщо він захоче прикликати її в своє царство, то так і прикличе, хай би навіть вона ковтала щодня по сотні тих пігулок». То був залізний аргумент, і Джонні міг відповісти на нього хіба тільки тезою, яку ось уже багато століть відкидають і католики, і протестанти, що Бог являє свою волю не лише через дух людини, а й через її розум. «Мамо, – сказав він, – а ти не думаєш, що лікар, який винайшов ті пігулки, теж діяв з волі Божої, бо Господові було завгодно, щоб ти довше прожила?» Ти ніколи про це не замислювалась? Одначе відстань між ними не сприяла теологічним дебатам. Віра поклала трубку. Наступного дня до палати Джоні вбігла Марі Мішо. Припала головою до його ліжка і заплакала. «Ну-ну, Марі!» – мовив Джоні стривожено. «Що з вами? Що сталося?» «Мій хлопчик!» – заговорила вона крізь сльози. «Мій Марк! Йому зробили операцію, і все вийшло так, як ви казали. Він добре себе почуває!» І знов бачитиме тим ушкодженим оком хвалити Бога. Вона міцно обійняла Джонні, і він теж обійняв її, скільки мав сили. Відчуваючи, на що ці її гарячі сльози, він подумав А може, не все, що з ним сталося, нагірше? Може, й треба, щоб хтось міг щось провістити, передбачити, віднайти? Йому вже навіть не здавалося такою нісенітною думкою про те, що Бог і справді вершить через нього свою волю. Хоч його уявлення про Бога було досить таки невиразне і плутане. Він обіймав Марі і казав, що дуже радий за неї. Але ж хай вона не забуває, що то не він зробив операцію її хлопчикові, а сам він уже ледве і пригадує, що їй тоді сказав. За хвилю Марі, втерши сльози, пішла з палати і Джонні залишився на самоті зі своїми думами.